Hej. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til I historier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Ugly Fruit Productions. Podtrap Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, Motivation til et godt liv. Så lyt med der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af I Værksætter historie, skal du høre historien om Kopus fortalt af Julius Gabel og Karl Kronika. Kopus er et PR- og kommunikationsbyrå, der hjælper virksomheder, som tør udfordre status quo. Gennem strategi og storytelling hjælper de brands med at skabe deres historie. Det er ikke første gang, at Kobus er med i historie. Første gang var i 2021 med Mette Blok som vært, hvor de fortalte om den helt tidligere rejse. Den kommer vi også kort ind på igen, men vi retter især spotlightet mod rejsen efter corona sluttede For her investerede Kobus massivt i et nyt hovedkontor, nye medarbejdere og et hav af kulturelle initiativer og faglig træning. Men i mellemtiden indtrådte den næste krise, som gjorde, at deres primære kundesegment måtte skæres ind, hvilket Kobus også blev tvunget til. Så det er jo første gang, vi får, på den måde i hvert fald i vores marked, med det primære kundesegment, vi nu havde i, i, i venturemarkedet, Oplevede den slags øh, modvind, øh, som gjorde, at vi lige pludselig skulle gå fra sus og dus og kunne gå på, på vandet nærmest med, med vores kunder og fordoble hvert over, Og det var ikke et spørgsmål om at vokse det var et spørgsmål om, hvor meget, øh, til lige pludselig skulle tænke over, okay, øh, nu skal vi ligesom stabilisere og ind til kernen og skære, skære alt uoverflødigt fra øh, og også træffe nogle rigtig svære valg i forhold til at sige farvel til nogle kolleger. Vi taler også om, hvordan de rejste sig derfra, men kommer også ind på, hvordan du som iværksætter får succes med at styrke dit brand men også hvilke typiske fejl du bør undgå. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, en dansk erhvervsætter kan bare nå noget rigtig god fornøjelse. Julius og Karl, ordet er jeres. Det er jo en lidt længere rejse efterhånden, altså nu, nu har vi været i gang i godt 6 øh, år øh, med med Kobus og den måde, at, at, at det startede på, det var egentlig, at, at jeg havde, i hvert fald fra mit perspektiv, Julie, så så, så havde jeg været på, på et internship i, i London i et års tid, hvor at jeg havde, havde arbejdet for en, en dansk øh, iværksætter i hans øh, venture capital fund. Øh, og, øh, og der var jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, højre hånd til, til ham i det år, øh, som en slags assistent. Og da, da det kom til enden så... Øh, så havde Karl faktisk ragt ud øh, med henblik på ligesom at overtage den øh, stilling efter mig. Og vi, øh, vi snakkede frem og tilbage, Karl øh, og jeg, havde en super god dialog, og Karl kunne også være et rigtig godt match til, øh, til internshipet der, øh, men gik kun øh, i ANG på gymnasiet på det tidspunkt, øh, som først gik op for mig øh, lidt inde i, i dialogen, dialogen med ham. Det må jeg jo, fordi du ser sig voksen ud, Karl her. Præcis. Der, der du ham lidt der. Ja, Lige præcis, ja. <laughs> <laughs> øhm, men altså ellers, så, så, så, så fandt vi ligesom ud af, at, at det, kunne, det kunne godt være, at vi, vi skulle lave noget sammen i stedet for. Og, og da jeg kom til, tilbage til, til København efter internshipet der, der, der havde vi ligesom formået at bevare kontakten og mødtes nogle gange. Og til sidst, så, så valgte vi ligesom at, at joint forces og, og, og prøve at, at få, få startet noget op der var Carl ret hurtig til at række ud til, til stifterne af Soundbox, der havde været i gang i, i et par år på, på det tidspunkt, og, og tilbød dem ligesom, at øh, nu hørte jeg også lige, episoden med, med Nordic Social, og på samme måde som, som de også gjorde, så, så kørte vi den her Netflix-model, hvor at vi tilbød at arbejde gratis i en måned for ligesom at, at bevise vores værd, og, og hvis det så gik øh, efter forventningerne, så kunne vi ligesom etablere et, et, et, et betalt samarbejde derfra. Og så, og så arbejdede vi med dem i, i et års tid, fik chancen for at, ligesom, at bevise vores værd, og fik dem i nogle store øh, amerikanske medier, øh, fordi at den første opgave var at hjælpe dem med at lykkes med at bryde igennem øh, medierne i USA. Øh, så de kom i Maxim, der er sådan lidt ligesom You're bare i USA, og vi fik dem i Business Insider og i... Måned to kom de i Forbes og så videre og så videre. Så det var en succes, øh, og det, det gjorde også, at vi, vi etablerede ligesom langvejt et samarbejde med dem. Og, øh, og så kan man sige, så, så byggede det sig ligesom op derfra, øh, at vi startede med, med de her early stage startups. Og øh, Og sidenhen, øh, som vi også kommer måske lidt mere ind på i dag, jamen, så har vi bevæget os mere op i markedet. Ikke fordi, at vi ikke har syntes, det var super spændende at arbejde med, med de her startups, øh, men også fordi nogle af dem er blevet meget, meget større den dag i dag, øh, og også fordi, at, at der er bare nogle andre muligheder, andre ressourcer, hvis du arbejder med, med nogle, nogle større virksomheder i forhold til, hvad du kan gøre. Og, på, og, og mere, ja, anderledes og mere etablerede virksomheder, kan man sige, et eller andet sted. Ja, det kan man sige. Det, man i gamle dage en traditionel virksomhed. Ja, der er ja. i hvert fald nogle af dem. Der er også nogle, der laver noget meget innovativt, og ja. bare er blevet store på det, ja. øh, som, vi, som vi hjælper med. Så... Øh, Ja, Karl, du skulle egentlig overtage hans internship. Det gør du ikke. I tager tilbage til Danmark. I starter en virksomhed, og det som lidt som et snuptag, I uh, I fortæller jeg godt et varme på Soundbox. Soundbox har, også, de har jo også været en to gange. De har jo også været ret gode til ligesom at gribe de her muligheder, se ting, som andre ikke har, og tro på mennesker, som måske andre tænker, hvem er de jeg og kan de nu også? Det ser jo også noget om Soundbox, kan man sige, at de også tør nogle af de her ting. Helt klart. Og man kan sige, som, som også nogle af de ting, du refererer til her, og så osv., de har jo også troet på dem og givet dem muligheden. Ikke? Øhm, så et lille skud ud det er også, til, hvordan man også støtter hinanden i sin egen opstart. Øh. Kæmpe skud, og jeg tror også, det var det, der ligesom fik, fik os til at, at virkelig få blod på tanden for, for det her startup-segment, som, som var der, hvor vi specialiserede os særligt i, i vores opstartsfase, hvor vi også ret hurtigt efter Soundbox blev refereret til en, til en del andre brands, hvad skal man sige, i det miljø, ja. øh, fordi vi, vi ja, heldigvis gjorde det godt på, på Sandbox casen øh, og fik en rigtig god relation til dem, og så var de jo også øh, gode til at, at referere os udbyen til, til dem, de nu kendt. Øh, så det med at få de gode på døre tidligt har, har været rigtig vigtigt. Og I startede der 18. 17, 17. Ja. ja, og det, det er så her et året efter, som I taler om her med soundbox, og, og heldigvis, så er det jo kun soundbox, I får fat rigtig mange spændende øh, kunder, som I har hjulpet rigtig langt. I den første episode, hvor I er med, sammen med frøen øh, Mette Blok, der taler I jo netop om, om hele jeres opstart, og så også det første år om corona, øh, under corona, fordi I bliver så også lige snittet af corona, på under jeres øh, kunder bliver det, men I... I navigerer ret hurtigt igennem det, fordi i løbet af et års tid, så har I egentlig sådan fødderne godt plantet igen og har stabiliseret jeres virksomhed til forskel for mange andre. Ja, altså jeg synes egentlig, vi, vi, vi frygtede, at det ville være markant værre, øh, hvad skal man sige, at navigere igennem corona. Det var særligt, jeg vil sige, de første måneder, øh, der landet ligesom lukkede ned og alle ligesom træk budgetterne tæt på kroppen, og ligesom var sådan, vi skal lige danne os et overblik over, hvor vi står i, i den her verden, der ligner et kollapse, hvad, hvad gør vi med, med vores og så osv. Ja. At vi selvfølgelig også lige skulle, skulle trække vejret, og tænke over, hvor, hvor det stillede os. Men ret hurtigt begyndte de kunder, vi havde på det tidspunkt, og vi selv egentlig, at se, at julen er ligesom fortsat med at køre. Så vi navigerede egentlig ret hurtigt igennem corona, og fortsætte egentlig sådan, øh, så vidt muligt selvfølgelig, øh, så normalt vi kunne arbejde selvfølgelig hjemmefra, og de ting man nu skulle på det tidspunkt, men man havde en i et rigtigt flot øh, både 2020 og 2021. Ja, I vækster jo ret flot i året efter øh, corona. Altså, hvad, hvad, er det? hvad er det, I gør? Altså, nu gider vi heller snart heller ikke snakke mere om corona. Men, <laughs> men altså, det er jo ligesom en del af rigtig, rigtig mange iværksætters historie lige nu, i og ja, med, at den ja. faldt, var den faldt. Men, men, men lad os fokusere på det, som I virkelig gjorde rigtigt, corona -leje. Hvad var det, I, I gjorde i løbet af 2021? Hvad var det, der gjorde, at I fik stabilisere jeres virksomhed? Ja, eller konsolidere den? Ja? I fik fat i de rigtige kunder, I fik hjulpet det de rigtige kunder. Hvad var det, I så? Eller var det bare tiden, der var med jer? Altså, der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting, som, som vi har taget fat på, og det er også svært at, at simplificere det helt vildt. Men hvis man skulle simplificere det lidt, så, så et skifte, som, som vi tog derunder, øhm, eller hvad kan man sige, efter corona i 2021, hvor vi leverede rigtig flot øh, overskud faktisk, der, øhm, der gik vi fra og i, i 2020 at have, hvad kan man sige, øhm, relagede rigtig meget på, Uh, alt det, vi fik inbound, så alle dem, der kom og henvendte sig til os, uh, og det, det er ret klassisk for, for et, uh, altså et, et bureau, fordi man jo også selv brander sig selv, og derfor så kan du godt uh, være i stand til at, at tiltrække de kunder, som du har brug for, og der er måske også nogle af dine eksisterende kunder, der refererer nye, men, men det kombinerede vi i, i 2021 med også at begynde at lave noget mere outbound, og, og det gjorde vi, fordi, at så kunne vi også nogle gange, selvfølgelig får vi også nogle gange nogle inbound, som er lige præcis de kunder, som vi gerne vil arbejde med, men nogle af de, de større øh, brands, de har ikke brug for, kan man sige, at række ud til en masse byråer, for der er rigtig mange, der banker på deres dør. Ja. Så nogle gange, hvis man vil vinde nogle af de, de rigtige, seje brands, så har man også brug for at prøve at række ud direkte til dem. Så da vi kombinerede de to indsatser, så gjorde det så også, at vi var i stand til at fordoble vores omsætning og, og levere et flot regnskab i 2021 fra 2020, fordi vi simpelthen altså, lagde ovenpå den, alt det, der kom indbavent i forvejen ja. og også begyndte at række ud til flere. Og I gør det jo godt, fordi I laver et, et fantastisk regnskab øh, i, i det, og også altså sambox med flere, det I kommer ind fra siden af, og gøre som ukendt. Det, det vækker jo også lidt genlyd rundt omkring, tænker jeg sig, hvad er det lige, de gør der? Hvad var det, de så, som andre måske ikke så? Øh, så der, der vokser I. Det går godt. de mm -hmm. vækster. I er helt op på omkring 18 mand i jeres organisation. Skies eller Emmet? Ja. Ja, altså, man kan sige, 2022, det vi gjorde måske anderledes der, og fik bygget ovenpå, på bare at vi begyndte at arbejde rigtig, rigtig meget med, med vores eget brand. Altså, og det kan måske lyde lidt sjovt, når man er et, altså et kommunikationsbureau, altså at, at, at man måske ikke får gjort det nok, men det er jo lidt den klassiske med, med frisøren, der måske ikke har, har godt hår. <laughs> øhm, og der, der havde vi egentlig gjort det fint på vores eget brand, men vi har ikke arbejdet super hårdt og metodisk med det, men det begyndte vi at gøre i, i 2022, og det var ligesom det, der gjorde, at vi tog næste skridt der i forhold til at... Og, og vækste endnu mere i 2022. <laughs> er altså det der sker nogle gange, at man bliver begrebet af sin egen succes, at man er fokus på kunderne, at man leverer noget fantastisk til kunderne, og så glemmer man lidt at kigge på sig selv? Helt ja, ja. Det, altså, eller man ja, får altså, måske bare ikke prioriteret det, fordi at der, er så meget der er så meget at lave. Og, altså, at så lige, på, ja. bare, bare ens eget website, så gud, det er vi ikke opdateret i. Et halvt år eller noget sådan nogle ting, ikke? Det er jo ligesom forretningsfolk, som arbejder sindssygt hårdt på, hvad de laver, og så siger de, at de ikke har tid til at træne, for eksempel, eller ja. passe deres egen krop, og det, det er jo et spørgsmål om, at prioritere sin tid, og der, det, det er det jo det samme med os, hvor vi fandt ud af, at vi vil gerne prioritere noget mere tid, på, på vores egen branding, ja. og så kan det godt være, at, at, at man så ikke kan måske, Øh, sælge lige så meget, eller hvad det nu er, øh, som man så gør, går på lidt på kostning med kortsigt i hvert fald. Øh, men så er det en langsigtet investering, kan man sige. Hvad er det så, I gør der, altså ud over at ligesom, genbesøge jer selv website og sige, hej, hvem er vi, hvad er det, vi vil, hvilke kunder ønsker vi at tiltrække? Hvad, hvad er det, I gør der, Karl? Jeg tror på, på samme måde, hvor at vi ligesom kigger ind af under corona, og ligesom, hvad skal man sige, lave en eller anden form for selvrealisering i forhold til at, og lige at, at, at stramme snørberne en smule i forhold til vores eget brain, vores eget univers, vores egen fortælling, oplevede vi også, at der var rigtig mange af vores kunder og, og nye kunder, der, der gjorde det samme og ligesom havde tid til for en gang skyld måske lige at stoppe op og tænke over, hvordan kan vi lige opgradere os selv en smule. Jeg tror også, det var den efterspørgsel, eller det behov, vi ligesom var, var med til at dække særligt i, i den periode, som, som medførte skal man sige, den vækst i forhold til... At, og hjælpe alle de brains, vi nu arbejder med, med at ligesom lave deres nye strategi og, og lægge en retning for deres fremadrettede kommunikationsindsats. Øhm, og det gør jo selvfølgelig, at, at vi ligesom har en følelse af, at vi kan, kan, kan gå på vandet, særligt i, i 2022, hvor vi i 2021 ligesom havde, havde, havde lagt et budget, øh, og havde hvad skal man sige, øh, sprængt. Ja, sprængt det og <laughs> lykkedes med det, og, og gøre det samme i, i 2022, og kan se, at det første halve år af 2022... Ligger vi sådan noget 16% over budget hver måned, hvor vi også igen tænker, okay, det, det er ligesom bare det her væksttog, vi ligesom rider med på, i og med, at mange af vores kunder æ, befandt sig æ, på det tidspunkt æ, i, i det her venture-segment. Og så sker der jo selvfølgelig et skift i altså mod slutningen af 2022, æ, hvor vi godt kan mærke, at, æ, at det her med, at æ, Silicon Valley begynder ligesom at... Og, og, og, ja, vise en masse store fyringsrunder blandt de store tech og hele deres venture-marked begynder at omstille sig en muligt forhold til pludselig at kræve profitabilitet for de cases, de nu investerer i. Og det gør at vores primære kundesegment også bliver nødt til at redefinere, hvordan de investerer i deres vækst, og hvem de i er, om der er et forretningsgrundlag i sidste ende. Helt ærligt.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 Kan man godt blive en lille smule fartblind eller talblind? I gør jo tingene rigtigt, det gør jeg tydeligt, hvis I tiltrækker de rigtige kunder, I har succes med jeres kunder, I vækster helt vildt selv. Kan man godt blive en smule fart eller talblind i en altså, situation? Vi blev jo en, en smule fartblind, og man kan sige, at det var lidt by design, fordi at vi havde gået ind til, til året med en strategi om, hvor vi historisk havde hyret ind for langsomt, Altså så vi skulle hyre ind til til noget efterspørgsel, der allerede var der, og måske havde været der noget tid, så vi var nogle stykker, der havde arbejdet for hårdt i noget tid, ja. så gik vi med en strategi, hvor det hedder, at vi vil hyre ind på, på forkant, øh, som man gør i brobranchen, øh, også i sådan, professional services generelt, hvis man gerne lige vil prøve at, at vækste noget hurtigere. Det fungerer rigtig godt, hvis, hvis det er et opgangsmarked, og det havde vi jo været i siden day one, måske lige på, på nær øh, corona. Øhm, og der, der havde vi jo selvfølgelig øh, håbet øh, og satset på, at, at det opgangsmarked, det ville fortsætte. Og hvis det havde gjort det, så havde det været den rigtige, rigtige satsning, vi har gjort. Men fordi at, at markedet det bevægede sig i, i den modsatte retning af vores strategi, jamen så, øh, så havde vi jo lige pludselig overkapacitet. Ja. Øh, og det, det er den risiko, man, man løber, øh, og det er super hårdt. Øh, og ja, der, ja, ja, det der er, er flere ting i det, ikke? Altså, altså, man har ansat ikke for mange, men markedet gør, at man har for mange. Lige, pludselig. Mm. Fordi I gjorde det rigtigt. I skalerede op i fulg, og I var lidt på forkant, så I netop kunne levere høj kvalitet til jeres kunder, i stedet for som siger, at slide sig selv op, fordi man ansætter for sent. Det tager jo også trods alt noget tid at finde folk. Det, det er jo ikke okay. bare lige ud af ansætte specielt ikke lige nu, vel? Hvordan, hvordan blev en Ramsen personligt det her, jer jeg tog founders her? Altså, I er ved at bygge det op, I er næsten 20 mand, og så lige pludselig, så sker der det her, og man tænker, åh, oh, vi, vi er for mange. Altså, det er jo en, en, en kæmpestor stor og det var jo også første gang, at, at, at vi på, på den måde, hvad skal man sige, mærkede, øh, mærkede modvind, og vi er jo, hvad skal man sige, øh, ikke nogen overraskelse, øh, ret unge både hjulet og jeg har jo aldrig haft, øh, hvad skal man sige, erfaringer fra, lad os sige, 2008 eller øh, 0'erne. Øh, så, så det er jo første gang, vi på den måde, i hvert fald i vores,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 skulle ja, sku, ja, spores ind på, hvor vi så skal hen herfra. Det går løst lidt stærkt, lige pludselig. Altså, selv er det godt en valg, er det er ligesom der, man, der begynder man først at lægge mærke til det, at det er jo ikke hvem som helst, der begynder at fyre folk vel, i USA. Nej, altså, vi snakker det er stor, om, det er, alle de, det er de allerstørste, ikke? Ja. Man tænker, hold der op, altså, hvis de gør det. Og det er jo tusindvis af mennesker, der, der bliver laid off derovre, ja. Og mange, nogen vil måske nu stå og sige, at jamen, det så vi godt komme, men hvem så det egentlig komme, og hvem var egentlig klar over, hvad det ville føre med sig. Og det sker jo så forholdsvis hurtigt, for så, så spreder det sig, og så folk siger, uh, hvis de gør det, så må vi også. og Hvad betyder det? Hvil, hvil, hvil, hvil, hvil, Hvilken samtale har I to her? Altså det har jo det har været svært at navigere i på det tidspunkt, fordi i modsætning til, til corona, hvor at, at der var en pandemi, og de lukkede landet ned og så osv., hvor det var ret tydeligt at se konsekvenserne, så i årene derefter, der, der blev der ved med at blive snakket om fra en masse store øh, erhvervsledere og politikere, at recessionen kommer. Men selvom at, at folk blev ved med at sige, at recessionen kommer, så mærkede vi ikke rigtig effekterne af det øh, i vores lille øh, andedam på en eller anden måde. Og det gjorde bare, at vi, vi opererede videre, som vi havde gjort hidtil, øh, fordi vi ikke havde mærket effekterne hverken i vores egen forretning eller blandt vores kunder. Øh, men lige pludselig, så kom, kan man sige, øh, i hvert fald tech-recessionen, ja. og så kunne vi mærke effekterne af det, fordi at, øh, at de større spillere først opsager nogle folk. Silicon Valley Bank går og yeah. krakker, og, og det, det gjorde jo også, at der kom en eller anden form for... Altså, der kom nogle bølger i vandet, fordi en ting er, at, at der er nogen, der er nødt til at opsige nogle folk, eller der er nogen, der siger, at den havde vi set komme. Men der er også mange, der kopierer det samme handlemønter yeah. af nogle af de større spillere. Så når, når de større spillere begynder at opsige folk, så er der nogle af de mindre, som får at af deres investorer, at I bør gøre det samme, hvad enten deres tal siger, at det bør de gøre, eller ej, så gør de det bare by design. Ja, det er det, de, emulerer, de, kommer, de emulerer sådan i, i, i kaskader, kan man sige, det er pludselig. Ja. Og det du siger her, recessionen kommer, recessionen kommer, det minder jo lidt om, den kommer, ikke? Mm. og så har man hørt det så mange gange, så ja, okay, det skal de sige et par gange om måneden, og pludselig så, så var den der. Øhm... Det er en meget god analogi med, med ulden kommer, fordi... Så det er jo blevet sagt to-tre gange. Ja, ja man kiggede på sin egen tas, der kommer der ikke nogen ulve her. Altså, det går jo fint stadigvæk. Og ja. så lige pludselig, så kom det jo faktisk forholdsvis hurtigt. Og på det tidspunkt, der var jeres, en stor del af jeres kunde, base. Det, den, det var jo tæt forbundet med venture markedet jo. Ja. Det var ligesom en af de ting, I havde lagt fast på på starten. Det var det, I ville specialisere sig i. Det var det, I ville være store Og det var jo gået rigtig, rigtig godt. Præcis. Og man kan sige, at vi har jo... Men igen, øh, tilbage til, til Soundbox, og nogle af de kunder, vi hvis startede ud med, har vi jo øh, været ret heldige at og, hvad skal man sige, komme med på nogle kunderejser, hvor de, altså vores kunder har oplevet enormt meget vækst, hvor vi jo på en eller anden måde har været med på, på den rejse, og lidt piggybacket på den vækst, og, og, og, og samtidig også vokset vores eget bureau. Øh, når man så ser et helt marked på en eller anden måde, i hvert fald en stor del af det marked, vi befandt os i, øh, særligt på det tidspunkt, vende. Øh, så er det er klart, at så bliver vi nødt til også at kigge ind og se, okay, inden for et par måneder kunne vi godt se, at kundeefterspørgelsen øh, øh, på, på nye initiativer og vækstinitiativer øh, i forhold til langsigtede strategiske øh, investeringer i ens brand, det, det kommer lige pludselig en lille bitte smule øh, længere ned på prioritetslisten, og, og, og højere opkom, øh, at okay, vi skal tjene penge i morgen for at kunne tilfredsstille vores investorer, fordi at de under os i nakken og siger, at vi skal fyre halvdelen af vores team, ellers går vi i konkurs om to måneder, fordi vi kan ikke rejse den der investeringsrunde om et par måneder, som vi ellers havde planlagt, fordi at pengene flyver bare ikke om os længere. Ja. Så det mærkede vi jo selvfølgelig, og skulle også ligesom... Det er jo klart, se, at det er der bliver skåret på, blandt andet. Blandt andet, sige. præcis. Og skulle se den hårde sandhed i øjnene der ved, ved årsskiftet, hvor vi skulle uh, træffe nogle, nogle, nogle rigtig svære valg, øhm, som, som selvfølgelig har hvad skal man sige, øh, kostet søvnløse netop, men, men også ja, blod og tårer i forhold til ligesom at, at rejse sig fra det og ligesom samle øh, det, det team, vi så valgte at stå tilbage med igennem en, en, en lang sej periode, hvor vi ligesom skulle kæmpe os tilbage i kampen. Og det gør I jo, Carl. I kæmper jo tilbage igen. Altså, I er ramt af det store sej, men inden for et år fik I etableret jer, eller konsolideret jer. Så begyndte I at vokse, og det gik rigtig stærkt. Og så var der måske lidt trænervoksent i himlen, ugen kommer, men I, I rejser jer jo igen. Endnu en gang går I igennem det her, konsoliderer jer. Og den her gang, så, så sker der også noget med jeres kundebase. Ja, altså det, det, det vi mærker er, at, at vi bliver selvfølgelig, hvad skal man sige, øh, nødt til også at kigge lidt efter nogle, nogle andre kundesegmenter, hvor at det ikke er venturepenge, man er afhængig af, men hvor det måske er mere øh, traditionelle øh, virksomheder, der har mange år på banen, der er vant til at reelt set tjene penge, øh, og har måske også har nogle, nogle flere midler at gøre godt med, i forhold til at rent faktisk investere i, i det, vi hjælper med, som jo primært er øh, brandopbyggende øh, aktiviteter. Øh, og, og samtidig med, at vi ligesom op, oplever et, et, et altså en, en nødvendighed for at bevæge os øh, mere, mere op i markedet og spille med øh, om de helt store budgetter for de helt store kunder, øh, hvad skal man sige, i, i Champions League, og ikke længere, hvad skal man sige, være i, øh, i, øh, i ikke i miniput, men i hvert fald i en anden liga, ja. øh, oplever vi jo også, at, at skal man sige, vi bliver nødt til at, øh, altså... Ja, redefinere, hvem vi er og hvordan vi tager alle de læringer med, vi nu har fået fra, fra det her segment, øh, der er vant til at arbejde enormt hurtigt og ikke gider de her sådan komplicerede øh, processer og langsom tilgang til, til tingene. Øh, men den her, ja, det her har fokus på, på eksekvering og resultater, at det, at vi også samtidig oplever, at der er en efterspørgsel på, det, på, på de større kunder, øh, gør jo, at vi lige så stille og roligt bevæger os i, i den retning og tager alle de ting, vi nu har lært med os i det segment. Okay, hvordan tilpasser I så? Kobus til det, det, fordi I har jo bygget op omkring at specialisere jer i startups i forhold til venture venturemarkedet, som vi var inde på før. Det har I specialiseret i, det har I det har gjort rigtig, rigtig godt. Kan I bare overføre en til en til den kundetype, I nu begynder at arbejde med? Altså, det er jo helt klart øh, et længere play. Det er ikke noget, man lige gør fra, fra den ene dag til den anden. Men, men noget, vi, vi, vi allerede gør nu, det er, at vi vi, øh, vi spotter nogle muligheder for at hjælpe nogle større virksomheder, hvor vi arbejder på samme måde, som vi vil gøre med startup up scale Så vi går ind og, og øh, kommer med den her mere hurtige tilgang til tingene, og hvor vi øh, måske også opererer lidt mere fleksibelt. Øh, de kalder det meget agilt, og ellers ja, altså, øh, bliver måske også lidt det her choice, der, der, der tænker... Altså, ud af boksen. Så når vi står i en runde, for det er jo meget udbudsrunder med nogle af de større spillere, både offentlige institutioner og, og, øhm, og hvad kan man sige, corporations, jamen når vi, når, vi, når vi tilgår dem, så vil vi måske være op imod to andre spillere, som vil være det mere traditionelle valg. Og derfor, at de ender med at gå med os, det er nogle af de her kvaliteter, som, som vi har taget med os, øh, men også i forhold til at tænke lidt kreativt ud af boksen. Ja. Og, og prøve at udfordre det, som de har gjort på samme måde de sidste 20 år med, med det lidt mere støvede øh, bureau. Øhm. Så det er rock the boat, shake the tree, og der var nogen, der kan se den mulighed her, for I skal jo også være jer til de her, de her udbudsrunder og begynde at, at, at, at byde på det her og lave de her ekstremt store oplæg. Det her jeg jo ikke rigtig gjort før, jo heller. Vi har faktisk gjort det lidt, altså vi har, vi har arbejdet en del med både, vi har lavet en cybersecurity-kampagne med erhvervsstyrelsen, vi har hjulpet Digital Hub Danmark, øh, som også arbejder rigtig meget med startup tech segmentet øh, og vundet en masse budrunder for dem. Øh, så vi har egentlig gjort en del med den måde, vi har tilgået det på, at har været, at vi har været meget selektive med, hvilke runder vi går ind i, mm. og hvor meget vi tror på, at vi kan vinde den, fordi at man kan, som du selv siger, det er jo, det er jo et kæmpe arbejde at byde på en, en byrunde så du skal være ret sikker på, at, at du har en god chance for at vinde den, fordi ellers kommer du til at bruge rigtig meget tid, som du ikke får nogen penge for. Øh. Og, og det er jo den, at når man er, altså den man er, kan man sige, nu er det altså organisation, men det er jo klart, med det rigtig mange ressourcer, så kunne man bruge det på at sælge til mindre, altså de, de mere lavt hændte frugter, de ordre, som er nemmere og hurtigere at lukke, mindre, men eller investerer man det her, det er jo, det, der skal man også i til maven, ikke? for det er rigtig, rigtig mange timer, man bruger på noget, man ikke er sikker på at få. Og det er jo et regnestykke, man skal, man skal lave også. Øh, og det er, jo no det er jo nok heller ikke, fordi vi kun skal arbejde med, med, med etablerede virksomheder, men det, det er måske noget med at, at, at diversificere lidt ja. vores, vores kundeportfølje, så vi, vi både arbejder måske med nogle, nogle meget øh, nøje udvalgte innovative uh, ventures, og så, uh, så er der måske en, en god portion scale-ups, der er lidt, lidt større virksomheder. Det kunne være sådan nogle som Soundbox, eller Mikkeler, eller GoMall, eller Contractbook. Nogle, som, som stadig er ret innovativ og, og opererer som en, som en startup eller scale-up, men har lidt, lidt flere midler at gøre med at tænke lidt mere længere sigtet, uh, end lige fra, fra den ene dag til den anden. Yeah. Uh, og så altså, tilføje nogle af de, de helt store etablerede spillere til det, og der kan vi også lære noget af de forskellige segmenter, som vi kan bruge til de andre. Så den her, øh, altså, altså blive mere divers, som du siger, øh, det er det, jeg har lært af det her, og ikke alle ikke i en ko, og det ellers men, men det er jo gået godt, men der, der bliver man også ligesom ramt af det her, så siger okay, det er nok godt, at have mindst to ben at stå på her, ikke? Eller hans med fire ben, eller hvad for et billede du vil bruge. Men det er så det, I har lært af det her. Så samtidig, I, I vokser igen, I har dygtiggjort jer, I er blevet stærkere på et andet segment. Det gør I nu ret dygtig på to segmenter. Men man skulle ligesom igennem det her også, lige få den her klod i hovedet at man ligesom tænkte, okay, det kunne godt være. Præcis. For man kan også godt få det her, hvad skal man sige, tunnelsyn, okay? så siger det, det er det, vi gør, det er vi er specialiseret, hvis vi skal bare blive ved med at tro på det her. Det er jo klart, at man, hvis kunderne i projekt har penge, eller de forsvinder, eller, eller, eller, eller, eller er ikke klar skerende, så kan man blive ved med at tro på det, men hvis kunderne ikke er der, hvad gør man så? Præcis, og man kan sige igen tilbage til det her med den gang, at samarbejde tog en chance sige ture og hyre nogen, der på papiret ikke rigtig havde hverken kvalifikationer eller track record, der er bevist, at vi kunne hjælpe dem med det, som vi sagde, vi kunne, men som et bevis for os værd, og de tog lidt en chance med at, at investere i os, var jo også fordi, at vi var på en eller anden måde, måske lidt mere like med dem, at vi var ikke sådan super langt fra hinanden aldersmæssigt, men også bare de perspektiver, vi havde på, på livet og, og tilgangen til arbejdet, mindede meget, ret, ret meget om hinanden, hvor når vi arbejder med et mere disciplerede kundesegment, der måske har... Øh, Flere tusind medarbejdere og hvad skal man sige stor global øh, presence, så, så, så er det klart klar så der en anden kompleksitet og nogle andre udfordringer, men også nogle andre, øh, hvad skal man sige, mennesker, der typisk arbejder i, i, i de her positioner, i hvert fald er beslutningstager. Øh, så så der, der er der også et, et skift, øh, vi ligesom skal, skal lære at navigere i, men hvor vi også kan mærke, at, at vi kommer med, med en helt anden tilgang, som, som ja, vi oplever at der er rigtig mange, der higer efter, øh, i forhold til måske at have den her igen lidt mere ukompliceret tilgang til ting, men også i forhold til at kigge på de udfordringer, de står for, som jo ofte er. En, en forandring i en eller anden grad, som, som vi skal lykkes med at kommunikere. Og nu, nu spørger jeg lidt ind, fordi I, I blev ved med at sige det her, jeg har en ukompliceret tilgang til tingene, og så er jeg jo så lidt nysgerrig. Hvad, hvad er det, og hvad er så en kompliceret tilgang? Ja, altså det er et godt spørgsmål, og det, det kan måske også øh, være svært at øh, hvad kan man sige, simplificere det til at kunne svare meget kort på det, men, men i bund og grund, hvis du arbejder med et mere traditionelt bureau, så kan de rigtig godt lide at blive meget længe i, i strategien og Strategien er også vigtig, men den er bare ikke noget værd, hvis den ikke bliver eksekveret nogle gange, så skal man også teste nogle ting og lære undervejs. Vi hjælper også med udarbejdelsen af strategier på forskellige vis, men vi har ikke altid behov for, at man har 10 workshops, før at vi rent faktisk går i gang med at vise nogle resultater, så det er måske der, hvor der kan være en forskel i forhold til, hvor langt der er imellem, at vi... At vi har møder, og vi snakker om tingene, og, og vi lægger planer, og så vi rent faktisk øh, bringer det til live. Mm. Og der kan man også godt sige, at kunderne har jo også været vant til den anden proces. Det klassiske med kommunikation, branding, reklamebord. De har været vant til den lange proces, og de her workshops, øh, øh, hvor vi kaster tingene op, og vi har en dynamisk flow, og, og så videre, og vi kører brown paper, white paper, og alle de der ting. Altså. Ja, det de skal jo også vende sig til at arbejde på en anden måde og finde ud af, at man kan faktisk godt lykkes og lykkes bedre med at gøre noget på en anden måde. Det her med at forstå, at vi skal ikke bruge lige så meget tid. Det behøver ikke koste lige så meget for at få den samme impact. Nej, der er både det, og så tror jeg også, altså, der er også noget i det her med, at altså, nu, nu har vi arbejdet, Karl og jeg, med, med, med kommunikation i Kobus de sidste seks år, så vi har selvfølgelig lidt erfaring på banen. Der er nogle af dem, vi op imod i de mere traditionelle bruger, der måske har arbejdet med de sidste 20-30 år af deres karriere. Der er nogle af vores kollegaer, der måske har arbejdet med det i 10 år, men, men det der sådan måske er fællesnævnerne inden for os, er, at vi har vi har arbejdet med det i en 5-10 år, og vi er ligesom, vi er i topform lige nu og her. Vi er ligesom elitekommunikatører nu og her. Det er ikke for 20 år siden, at vi var i topform. Så når vi nogle gange er oppe imod de mere traditionelle brugere, så det setup, som de ligesom, som, hvad kan man sige, virksomhederne får fra dem, er typisk, at der går en, en meget meget faren partner ind i lokalet og overbeviser dem om, at de skal arbejde sammen. Men så har han en masse juniorer på gulvet, som rent faktisk er eksperter, og de har måske kun altså nogle få års erfaring, ja. hvor at ved, ved os, der vil det være de samme, der går ind i lokalet og pitcher projektet, og det er også de samme, der går ud og hjælper med at bringe det til live, og det er bare en en lidt anden dynamik, og, og måske også altså en lidt anden kvalitet af ekskværing, hvis det er den samme, der, der, sure. der kan begge det. Og så har vi også det her med, at det hele skal gå lidt hurtigt nu her. Ikke? Det er det sociale medier, det er her nu, ting, der bliver prøvet mere af. Og hvis det ikke virker, så gør man noget andet. Og det er jo også noget, man sådan, altså, hvis man arbejder traditionelt, skal vente sig til, at man kører det ikke i tre, seks, ni måneder, før man, man evaluerer jo dagligt mm. på det, man gør nu. Ja. Og skal hele tiden være klar til at omstille sig og pille af, eller lægge på, eller justere, som jeg forstår det, er det quite. Præcis, og det er jo den her ja, eksplorative og iterative tilgang, vi i hvert fald elsker at tage, tage på, på, på de ting, vi nu gør, øh, men også i forhold til at have en lidt, øh, hvad skal man sige, måske utåmodig tilgang til også at komme, komme ud over rampen. Mm. Selvfølgelig skal der laves et godt fundament og en, og en man sige, strategisk retning, man, man kan løbe i, men det der med, at man ligesom ikke lægger planer for øh, flere år i frem, øh, fremtiden i forhold til, hvilke kompetitionsansætter skal vi lave i sommeren 2024, men måske kigger lidt på, hvad kan vi gøre i den kommende måneder? Altså det, det der med at faktisk at nogle gange have et lidt øh, kortere udsyn på tingene, ja. har vi fundet ud af, virker ret godt. Hvilket øh, brand eller brandingkampagne, som I ikke har været involveret i, kunne I godt have tænkt jer? At være altså, i? En af vores øh, all-time favorites, øh, vi altid øh, skal man tage, bliver inspireret af, er, er øh, Hedvig, øh, som er et, øh, et svensk øh, forsikrings. Øh, Startup Scale Up efterhånden, øh, som har formået at lave et virkelig, virkelig øh, vildt øh, spændende brand, øh, og har ligesom vendt hele nartiden omkring forsikringer lidt på hovedet, i, i, i stedet for at sige, pas nu på, at du ikke smadrer din telefon, eller forsikrer dig nu, før det går galt, og de her ting, har de ligesom vendt den lidt på hovedet og inspireret, øh, hvad skal man sige, særligt et lidt mere yngre øh, kundesegment til at ligesom øh, lidt Nike-inspireret. sådan Donk, altså, uh, it's just stuff. Uh, ja. har haft nogle forskellige hvad man sige, kampagner og indsatser, der virkelig har været uh, ja, på samme, synes vi. Ja, det passer også meget godt med, hvad, kan man sige, hvad det er, vi bringer til bordet. Fordi nogle gange, når vi arbejder med de her hvad kan man sige, mere etablerede virksomheder, så det, vi også bliver inviteret ind i lokalet til, er måske også at nå et yngre segment, fordi at deres, deres primære kundesegment, som måske er ved at, at blive op i alderen, de, er stadig købestærke, og det er dem, der, der ligesom bidrager mest til, til deres omsætning. Men de kan også godt se, at, at de, øh, hvis de skal forblive relevante, så er det nødt til at begynde ligesom at tale til, til et yngre segment, som er måske er mellem 25 og 35 år gamle. Det er måske ikke altså, 18-24-årige, til, til og... Og der, der, der bliver vi også inviteret ind i lokalet, fordi det giver så god mening, når vores hold er alle sammen mellem 25 og 35 år gamle, at det er os, der hjælper med at finde ud af, hvordan de kan nå det kundesegment, og det ikke er Lars på 55, der skal forklare dem, hvordan de skal gøre det. Hvad er det? Lad os gå tilbage til en del af jeres kerneforretning af uh, iværksætter, startups, scale-ups. Hvilken klassisk fejl begår uh, mange? Det, det vi historisk har, hvad skal man sige, har oplevet, har, har været, at når man ligesom, øh, drømmer om at forandre en, en, en industri og lave et, et, et nyt produkt, verden den aldrig har set før eller i hvert fald gør et eller andet, øh, som man er enorm passioneret omkring og øh, bygge et produkt, resulterer det jo ofte i at man ligesom får julelys i øjnene, når man taler om det produkt, og hvis man skal man sige, øh, på godt og ondt øh, ser det som værende, hvad skal man sige, det vigtigste i hele verden øh, og, og, hvad skal man sige, det som alle andre også burde øh, synes er det allermest spændende i hele verden. Øh, så det at have sådan et ekstremt fokus på øh, produkt og, hvad skal man sige, fascinationen omkring det, kan nogle gange godt skabe tundensyn i forhold til at have et lidt, øh, hvad skal man sige, bredere perspektiv på, hvad, hvad andre mennesker også øh, går op i og synes er relevant og interessant at snakke om. Øh, så det her med at lige at, at, at hæve sig lidt over produktet og snakke om nogle problemer og nogle, øh, hvad skal man sige, muligheder, som som ikke bare handler om ens eget produkt, og hvorfor man gerne vil øh, sælge det til flest muligt, men som handler om den forandring, man gerne vil, vil, vil skabe i verden, øh, er noget, vi ofte oplever, af en bevægelse, der ligesom skal, skal indlæres igennem, igennem årene med ens arbejde med, med, med ens eget brain, som ikke ja. hele tiden snakker om ens produkt og ens funktioner, øh, og hvorfor at man er de bedste i verden, men, men snakker lidt mere om, hvad er det er for en forskel, man egentlig skaber for de kunder, man nu, man nu hjælper. Men hvad, hvad, hvad, hvad kan I så gøre for os? For, de får en god idé. De, de får en investering, de får noget omtale. Øh, første del fint. Men hvad kan de gøre for at styrke deres brand? Gør det levedygtigt? Øh, gør det bæ bæredygtigt? Altså holdbart? Langtidsholdbart? Øh, altså vi, vi hjælper jo også til at starte med Soundbox med deres peer indsats så deres, deres historie er fortalt i medierne. Øh, og det er et godt sted at starte. Altså når det kan man måske ikke fra day one af når man ingen traction har overhovedet og man basically måske bare har en powerpoint præsentation man er begyndt at ekspertere på men når man måske et par år øh, når man har et par år på banen øh, så kan man godt begynde at tænke baner af og få fortalt sin historier. Ja. Øh, for det er, det er et rigtig lærerigt feedback loop det der med både at få formidlet sin historie på en måde hvor det er relevant for både journalisten og journalistens læser men også det der med når de først skriver historien så kan du også gå ind og se, hvad det egentlig er, de har fundet relevant og spændende i, i din historie, og så kan du tage det med til næste gang, at du fortæller din historie, måske både til en anden journalist, men også når du er ude og snakke med kunderne osv., fordi journalisten og læserne er, er mennesker på samme måde, som, som dine kunder er, så ja. om du sælger B2C eller B2B, så i sidste ende er det et menneske, der modtager og en, og en god historie. Det er, det er noget af det, det stærkeste, du, du ligesom kan, kan have med dig på, på din rejse i, i værktøjskassen. Og nu siger du B2C, og det, nu, nu, nu er der jo meget fokus på D2C efterhånden. Ikke? Hvor man, og så tænker man i første om, at det ikke bare er det samme. Men det er det jo ikke. Det er jo der, hvor producenten kan gå direkte ud til et uden mellemnede grossister osv. Og, og det vinder jo ret meget frem nu her. Og det tænker det udfordrer jo også mange på deres branding og deres salgstrategi, kan man sige. Fordi der, i vist omfang, så er der nogen, der har bygget op omkring, at de arbejder igennem netværk, igennem grossister, forhandlere osv. Det er der ikke noget vejen med. Men nu ser man også, at det her D2C, det vinder mere og mere frem. Ja. Folk vil gerne køre direkte, man kan også spare som leverandør, man kan sælge tingene billigere, der kan være mange gode ting til det. Det gør jo også, at din branding tilgang skal være anderledes, for du, du skal selv ud og overbevise kunden i sidste ende på en anden måde. Mm. Du har ikke de her andre mellemled og deres netværk. Altså det der er lidt øh, interessant at se, det er jo, at du har selvfølgelig både nogle iværksættere, som starter nye e-commerce virksomheder op og sælger D2C, sælger direkte til konsumenten men når de opnår en, en vis størrelse, det kan være sådan noget som, jeg kan ikke huske, om de har udelukkende gjort det, men sådan noget som Shaping New Tomorrow eller ja. Ledø eller lignende, når de opnår en, en vis størrelse, så synes de egentlig også, det er meget sjovt at lave en flagship store, og så begynder de lige pludselig også at køre retail. Ja. Så de, de begynder at køre mere og mere retail til at supplere deres øh, e-commerce forretning. På samme måde, så nogle af de mere traditionelle øh, forhandlere, som har måske primært har kørt øh, i i retail, det kan være sådan noget som en magasin, for eksempel, jamen de, de kommer også på, på nettet og begynder at sælge mere og mere øh, DTC e-commerce, så de får suppleret deres retail forretning, så, så man kan sige, øh, linjerne mellem de to, det, det, øh, det bliver mere og mere blødt, fordi ja. du, du har dem, som, som måske har haft traditionelt rigtig mange ressourcer, har haft råd til, det koster bare mere måske at starte op øh, retail og tager også noget længere tid, øh, de begynder så at gå den anden vej og vejs Brand. Alle taler om det. Det er det næste om B. Alle taler om det, ikke har noget ved det. Det er jo ikke helt rigtigt. Men, men, men mange tror, de har et stærkt brand. Det er fordi, de har en eller anden kommunikation ud, de har et eller andet logo ud, de har sagt, det er det, vi står for. Og det er måske et eller andet omfang også et brand, men det er jo først noget værd, når det, når det påvirker din forretning positivt. Ikke sandt? Øhm, der jo, jeg hørte en sige engang, at han arbejder så ikke med brands, han arbejder med særkende. Han valgte at bruge det danske ord særkende. Og et eller andet sted, synes jeg også, det er et meget godt ord særkende. Mm -hmm. Hvad er det, der gør? Hvad er det, der især gør, at folk kender dig? Der er særligt kendetegnende ved dig. Hvor brand, det kommer jo ind ifra konen, altså, når du brander konen. Mm. Er, er det ikke sådan, at du, no. du, du, du brandmærker din ko, så man kan se, at det er min ko? Øhm, det er vel en der ordet brand kommer fra, som jeg forstår det her. Yeah. Øhm, men det her med at særkende, det, det, det, det tænker jeg er en ret interessant øvelse for rigtig, rigtig mange at gøre. Ikke bare at vi. der er der mange, der kender os, og de kender vores produkter. Men hvad er særkende? Det tænker jeg kunne være interessant for rigtig mange iværksætter, måske at bruge lidt mere tid på at få styr på. Præcis, og jeg, jeg, igen, så, så tror jeg også, det, det, det handler jo også om at finde ud af med sig selv, hvad er det for et ja. for et omdømme, man gerne vil, vil have derude, blandt, hvad skal man sige, både blandt medarbejdere, men også blandt investorer eller kunder. Så hvad, hvordan er det, man gerne vil have, at folk skal kigge på mm. den virksomhed, man nu har stablet på benene. Så det der med ret tidligt i ens hvad skal man sige, rejse og og, og definere den historie og, og ligesom tage ejerskab over den historie og være med til at forme den, øh, har vi i hvert fald fundet ud af, øh, har rigtig mange positive effekter med sig i forhold til at have en klar idé om, hvordan man skaber en historie, folk har lyst til at fortælle ude i byen, så den bliver viderefortalt og den er nem at forstå og, og engagere sig med øh, og se sig selv i. Øh, hvorimod, hvis man ligesom bliver for, for indspist og egoistisk omkring, at man gerne vil komme til at sælge og ligesom pushe et produkt, øh, så, så resonerer det bare oftest det ikke særligt godt med, øh, med folk. Nej. Og det der med at være opmærksom på, at det brand, man bliver, det særkendte, man bygger op, ikke altid er det, som, som folk rent faktisk sidder med derude. Ikke? Nu kan man sige, det at laus.com, der er særkendte og sig altså lidt, hvor uh, kan det det seneste halvår? Ja. Lige i hvad man prøver at kommunikere ud, ikke? Så, så hvis der begynder en narcissist, der begynder at leve derude, så man ikke får kontrol over. Ja. Um... Ja, det er også nogle gange lidt et, et hønne- eller problem, fordi på den ene side, så kan du fremprovokere altså nogle ting, der får dig til at skille dig ud, eller nogle ting, som folk associerer dit brand med. Og på den anden side, så kan det være, at du opdager, at okay, folk associerer mit brand med de her elementer her. Er det, er det noget, jeg vil blive ved med at kommunikere igen og igen, så det virkelig sidder fast? Eller, eller vil jeg rent faktisk gerne prøve at se, om jeg kan repositionere øh, mit brand, og hvad det er, at, at vi er, er associeret med? Ja. Yeah. Og man kan vel også gøre sig meget ud af at styrke sit brand. Man kan have, have så stor succes med sit brand, at ens produkt og kultur ikke kan følge med. Ja. Potentielt ja. Altså man kan sige, jeg tror, at WeWork er jo måske et meget godt eksempel på, hvornår at, hvad skal man sige, gevinsten af brand er, er, er mest ekstrem i forhold til at have måske en for disconnect med, hvad, hvad ens produkt eller ens virksomhed egentlig er værd, eller hvad det kan. Øh, men hvor det ligesom udad til bliver en facade. Så det er også det, vi vil i hvert fald øh, hvad skal man sige, rådgiver mange af vores kunder til, er ligesom at, at, at, at koble det øh, så tæt som overhovedet muligt med ens kultur, så det bliver lidt to sider af øh, hvad skal man sige, samme sag i forhold til, at hvis det skal være autentisk brand, så skal det også være noget, der resonerer internt med kulturen, og noget, der er forankret i kulturen. Så når man ligesom går ud og fortæller om en virksomhed, at det ligesom også er noget, medarbejderne kan se sig selv i, forældre, så bliver det bare gennemskueligt, at det er en facade. Og så kan man selvfølgelig tale om noget, som har fyldt en del i Danmark helt et seneste stykke tid. Prime. Ja. <laughs> Hvad er det? Er det reklame? Er det brand? Er det markedsføring? Er det influencing? Hvad er det, der gør det er jo, at, jeg synes, at, jeg synes det, det er super interessant. Altså, øhm, nu, nu har jeg igennem tiden fuldt rigtig meget med i, i mange af de her sådan, der er jo consumer, men også de her, øhm, hvad skal man sige, brains der bliver stalt på benene af, om det så øh, Kim Kardashian eller øh, hele Bieber nu med hendes eget beauty brand også. Æ, men Logan Paul og KSI, de her kæmpe globale amerikanske YouTubere, som ligesom laver den her energidrik, øh, som på rekordtid bliver nærmest på, ligesom på størrelse med, med Gatorade og hvem de ellers øh, er op imod. Men det er jo helt ja, sindssygt, at ja, folk har ikke smagt den endnu. De synes bare, den er fantastisk. Ja. Altså, 90% læste på et tidspunkt, at ikke engang smagt han han den. De har ikke engang røget vin. Men de vil bare have den. Præcis, og det er jo den der personificering af, at man oplever, at der er nogen, der opbygger så, så kæmpet reach, så kæmpet publikum, at de bare øh, fra den ene dag til, til den anden kan øh, få adgang til millioner og millioner af mennesker, som nærmest vil købe og gøre alt, hvad, hvad deres idoler siger. Så, så det kan jo have en, en enorm, øh, hvad skal man sige, øh, øh, ja, gevinst, at de ligesom kan begynde at kommercialisere deres, øh, deres personlige brands på den måde koblet det tæt produkt. Og der kan man sige, der er der måske også noget etik i det hen ad vejen. Ikke? Nu taler jeg da ikke Prime, men generelt, når du bruger noget, du har som en maskine i sådan en omfang, og du får så godt fat, at nogen vil måske påstå, at det er Kajsans nye klæder. Der er slet ikke nogen, der. Altså nogen, de begynder at have mening omkring uh, Prime, uden at have smagt den. Mm. Og så var der nogen, der hørte, at den slet smager godt. Så jeg siger, men hvem har du hørt det fra? Vi har hørt en det, eller andre ja. sæt, det smager helt fantastisk, helt crazy godt. Der er ingen, der har smagt dem, men folk snakker om det. Men folk snakker om det jo. Ja. Er det, er det, hvad, hvad, hvad, de, havde, de havde et godt udgangspunkt. millionvis selvfølgelig, ikke? Som, ja. Altså, der er helt klart et, et etisk aspekt i det. Øh, og der, der kan man måske også perspektivere til sådan noget, som fodboldspillere, altså de, jo, de får jo også opbygget et rigtig stærkt brand, der har en masse brandkapital, som de kan kapitalisere på senere, enten undervejs i deres karriere eller efter, i alle de sponsoraftaler, de får lavet, og alle de reklamer, de deltager i. Og der, der er de jo også nødt til at være ret. Systematisk, de har selvfølgelig typisk altså et bagland, der, der hjælper med at, at være strategiske omkring det, men at de sørger for, at alle de reklamer, de indgår i, at det, det er noget, der, der, der matcher eller styrker deres personlige brand. Og så kan det godt være, at de engang imellem laver noget, noget, noget lidt mere whack, som de så bliver betalt rigtig godt for. Men der, der er de også klar over, at de betaler på en anden konto, at, at de, de, de betaler på, på tilliden fra deres fans, og det kan man kun gøre så mange gange, så de, de er nødt til også at være på øh, påpasselige med, hvad det er, de, de øh, associerer deres eget brand med på samme måde som, som en virksomhed, fordi på et eller andet tidspunkt, så hvis du kun går efter øh, de muligheder, der giver det største afkast, men ikke tænker over, øh, hva, hvad for nogle negative associationer, de skaber til dit brand, jamen så, så begynder fansene måske at, at falde fra, eller de begynder at Øh, ja, altså ikke at gide og, og købe de ting, som du anbefaler længere i samme grad. Ja. Og så kan det gå rent rigtig stærkt med de personlige brand, ikke? Den forkerte var jo lige pludselig. Ja. Men, men jeg vil sige, at jeg, jeg er personligt i hvert fald ret inspireret af, af måden øh, for eksempel Logan Paul og KSI her, har, har stablet det her Prime brand på ben, men også i forhold til at se alle de her kæmpe personligheder, globalt set særligt amerikanske, som også med Emma Chamberlain og hendes kaffebrand, og sådan, der, der laver deres egne brands, fordi de måske netop er trætte af at se, at, at de så får et, et cut af det, de, alle de andre brands, de ligesom anbefaler, så i stedet for at lave et, et brand, der ligesom passer ind i deres univers, og så kommercialisere på det, den vej igennem, fordi det, det fremstår jo, Langt mere troværdigt, når folk godt ved, at det er deres eget brand, og de ligesom kobler det til en identitet, ja. de har bygget op over mange år, og kan gå ud og direkte og sælge det til alle deres fans. Og det er det, der er interessant med, med brand også og personlighed, og vi taler også om det, inden vi startede udsendelsen, det her med, at et brand kan, kan være bygget for meget op på en person, ikke? så hvis den person forlader virksomheden, hvad er der så tilbage? Mm. Øh, kan man, sige. Og man kan det også være en fordel, når, når personen, tænker jeg, måske kommer til at fylde så meget, at, at det overskygger overskygget forretningen, det, det er jo en ret interessant og en vigtig balance. Det er jo helt klart en kæmpe risiko ved de her typer virksomheder her, hvor det hele er bygget op omkring en, en persons brand. Fordi hvis de kommer til skade, jamen, hvad står man så tilbage? Det er jo lidt på samme måde, hvis du har en virksomhed, som har én øh, IT-udvikler, som står for at bygge hele produktet, som hele virksomhedens grundlag er bygget på. Jamen så, så er personens cykelhjælp måske i bund og grund din IT-security. Og på samme måde så er det et kæmpe problem, hvis hele virksomheden er bygget op omkring en person. Så der begynder de måske også over tid at tænke i baner i, hvordan kan vi diversificere det lidt, så det ikke kun er en person, som, som hele den her virksomhed er bygget op omkring. Og vi ser det jo meget, jeg plejer tit at referere til Danmarks første influencer, Lars Larsen, <laughs> som jeg ser ham sammen. Ikke? Altså de, de ikoniske reklamer, som var han var egentlig første, der går og rapporterer på reklamerne, ikke? hvor han sidder der på en palle og får en pude ind. Det var jo bundet så meget op på ham og hans købmærskab og hans væren nede på jorden. Hvor det så lykkedes jo Jysk, efter at vi mistede ham, at tage det stærke brand og forføre videre. De var jo i gang med at skabe Jysk mere. Ikke? Men det var jo også en ordentlig omstilling, hvor det var bundet enormt meget op på ham. Hvor man så de seneste år, der var han stadig med, men der kom flere og flere andre mennesker med. Man så Jysk som team, man så dem i deres stjort, man så dem for deres varehuse. Og han, blev, han, blev mindre, han fyldte mindre mindre. En men så så man ham lige igen, lige for at sige, nå er det Lars Larsen. Ja, men han lød Jysk fylde mere og mere. Ja, og så på, på den måde, så kan man jo godt rejse op igen, selvom at personen går bort, øh, som ja. i tilfældet med, med Jysk. Øh, og så må man jo så bare finde ud af, hvordan man, man genopfinder sig selv. Fordi det er jo ikke alle de associationer, det er jo det, der er interessant med, med brand, det er jo på samme måde, som, altså det, det lever ligesom videre i, i brandet. Øh, fordi det er det, som alle forbrugerne er blevet eksponeret til, hvad enten den person er der eller ej. Men så kan man sige, at hvis man skal fortsætte det brand, så er man selvfølgelig nødt til at gentænke det og finde ud af, hvad skal så være det næste, vi eksponerer dem til. Men man kan sige, at det er jo selvfølgelig, at måske særligt den tid, vi lever endnu et kæmpe asset, også at have de her personligheder, der ligesom bliver så tæt koblet til, til, til brand, som vi ser med, med på godt og højden selvfølgelig, med, med Elon Musk og Jeff Bezos og alle de her andre personligheder, der ligesom øh, også, hvad skal man sige, har, har set værdien i, også at øh, at rigtig mange mennesker måske hellere vil høre, eller nogen så ikke, men, men hellere vil høre fra Elon Musk, end man vil høre fra Tesla. Altså det her med, at man følger personligheder i højere grad, end man følger øh, ja. virksomheder. Man kan jo ja udfordre den tanke lidt om Tesla, at nogle var blevet så store, hvis det ja, havde været... præcis. Øh, hvis der var en anden person, der tænkte på samme måde som Elon Musk, hvis det ikke ville lade sig gøre... Præcis. <laughs> der er op. Men det været hans personlighed, hans måde at kommunikere på, ikke? Det ja. kan man jo så... Jeg spekulerer lidt i. Nå, vi kom lidt vidt omkring her. Jeg vil bare lige plukke jeres, jeres branding-hjerner lidt. Uh, tusind tak, fordi jeg uh, måtte. Det tiden er tiden at flyve jo afsted, Karl uh, Jøgeløs her på, på Fallerap. Nogle rigtig gode råd til, til vores lytter i forhold til at skabe en, et stærk brand, der holder. Jeg vil sige, hvis du kan starte med at finde ud af, hvad er din historie, og du kan få den fortalte til din mor, eller din bedstemor, så de kan fortælle den videre til, til dem, de nu kender, på en måde, som øh, ja, folk bliver interesseret i at høre mere, øh, er et rigtig, rigtig godt sted at starte. Så hvis du ikke kan forklare, hvad du laver, eller hvorfor det er interessant til andre, så de forstår det inden for 10-15-20 sekunder, så, så har du noget at arbejde med, i forhold til at, selvom uanset hvor kompliceret det er at, at kåle ind til benet. Ja, øh, og så så historien. Bedre. Historien er enormt vigtig for brand. Det er ikke ja. nok bare lige at skabe sig til at erkende, det er historien bag ja. fortællingen. Ja. ja, så det der med at starte med at simplificere sin historie, når man kommer dertil, så kan man måske tænke lidt over sådan noget som sin USP, og hvad er det, der, der adskiller jer fra konkurrenterne? Få, få noteret i hvert fald tre af dem ned. Øh, og så kan man måske tænke over sådan noget som value proposition. Hvad er det for en, for en værdi, vi bringer til, til vores kundesegment? og få, få noteret det ned også, for det, og så få, få måske det integreret i historien, så når du er ude og fortæller din historie til, f.eks. I, i medierne, at du kan få, få nævnt de her ting igen og igen, så det sidder fast hos, ja. øh, hos modtageren. Så net det her med, hvad folk genkender, og den her historiefortælling, som vi siger, det, det, det synes jeg er ret interessant, det her, så folk kan fortælle din historie, fordi så, så bliver det jo stærkt, når folk kan begynde at fortælle din historie. Visste du jo, at det var hende, har gjort det. Det er det, det var faktisk hende, der skabte, og hinden, der, der gjorde, en sådan og sådan, det er det, jeg egentlig siger. Det er det. Når folk begynder at fortælle din historie, at det det, der gør dig unik, kan så. man sige. Og det kan man ikke tage fra andre, fordi der er jo ikke andre, der har været hjemme det samme, som dig. Det er det. Altså den skal gerne være, altså fungerer lidt både som sådan en, en virus og en og ma magnet på samme tid, plejer vi at sige i forhold til, at det skal tiltrække de rigtige mennesker, om det så er medarbejdere, investorer eller, eller kunder, men også virus i den forstand, at, at det også skal, skal smitte, altså det skal være en historie, der ligesom bliver spredt som en steppebrand fordi den er så, så fed. Og kan man sige, at vi har haft mange fantastiske gæster uh, i, i studiet her, så det er, jo, det er jo svært at fremhæve nogen frem for andre, fordi der er rigtig mange. Uh, men der er jo nogen, der virkelig lykkes med det her, uh, hvor de laver en fantastisk kobling mellem person, menneske, personligheden, og, og mærket, produktet, ydelsen. Hvor folk virkelig har en enormt stærk kobling til det, men stadigvæk formår at, at bygge videre på det, ikke? Og så er der andre, hvor man kun kender firmaet. Og nogen som godt, så kender man kun navnet, fordi de er med i alt muligt, hvad ved jeg. Kampagner og tv-programmer og reality til alt muligt andet. Men man er ikke klar at ud af det. Er det hende, der laver det? Nå. Det vidste jeg ikke. Altså, vi vil klart anbefale der i startfaserne, indtil man i hvert fald er 10-20 mennesker i teamet, at man, man udvælger en, to, øh, som, som man bygger sit brand op omkring, øh, så man ligesom får, får opbygget noget personligt brand også, som, som man kan bruge i, i virksomheds sammenhæng. Og så kan det godt være, at når man er... 20, 40, 50, 100 tusind mennesker, altså når man er, er flere mennesker, man så begynder at tænke på, okay, det er også en risiko, at hele brandet er bygget op omkring den her eller de her to personer, og så kan man så prøve at tænke på, okay, er det, er det mindre øh, Carl og Julius, som, som, som brandet skal være bygget op omkring, og i højere grad øh, virksomhedsnavnet Kopus, øh, og det er så der, hvor vi ligesom begynder at, at skabe alle de gode associationer til. Det, ja. det kan man gøre senere, men det behøver man ikke at tænke over i, i de tidlige faser af sin rejse. Der, der er, er al den personlige branding, du får skabt omkring øh, den her person, eller de to personer, det, det skulle gerne smide af på øh, virksomhedsbrandet også. Ja. Øhm, så det er, der er sådan en rigtig god øh, symbiose mellem de to. Gode råd her på valgregler, og det vi tordner mod, uh, mod en lille time her. Så uh, Carla Julius fra Kobus, tak fordi I kom tilbage og fortalte om den, jeres fortsatte rejse, og hvad der er sket siden 21 år igen, kære lytter. Hvis du er interesseret i hele historien omkring hvordan det hele startede, så tune ind og find den første episode fra 21, hvor I deler ud af jeres, jeres egne startup. Der Det har været en fornøjelse at have tilbage i studiet. Det har været varmt, hvis folk kunne se os, så ville I ja. Ja, <laughs> nok smile lidt. Vi lægger et billede op, så kan I se, hvor hårdt vi har arbejdet for at lave den her udsendelse her i, i sommervarmen.